16. Iisus a mai spus ucenicilor săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine, dă-ți socoteale de ispravnicia ta pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și zis, ce am să fac dacă-mi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc merușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unde lemn le răspuns el. Și a zis, ia zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? O sută de măsuri de greu a el și a zis iad zapisul și scria 80. Stăpânul lui a dat pe izbraunicul nedrept pentru că lucra să înțelepțește căci fiii veacului acestuia față de însemenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, făceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, Pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai miși lucruri, este credincioș și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai miși lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, și cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea mai mult la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Isus le-a zis, voi căutați să vă arătați nepriehăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urcină înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia împărții lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să-i întăinea, dă-năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ea de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Era un om bugat care se îmbrăca în porfire și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și străluciere. La ușa lui zăcea un sărac numit lazer plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărmiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de în sânul lui Avram. A murit și bocatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat.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 Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o crăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bugatul a zis, rog-te, dar, părinte Avrame, să-ți trimis pe lazer în casa tatului meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în locul acesta de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram îi a răspuns, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.